Старий чернець Діонісій, він, Криса, та ще один українець Андрій, що теж жив у Нєвському монастирі, запитав Діонісій у Криси, Як тепер ваш гетьман? А він йому й відповів у сенаті перший сенатор. А Андрій до цього додав: Гетьман та Орлов, всемилистовішу государиню від смерті врятували. Вони їй ще ж раніше говорили, щоб вона на престол вступила. Тільки цариця того не бажала. Коли ж прийшло всемилостивіше государині або смерть, або на заслання, отоді й прийняла престол. Тільки промовив це Андрій, як старий чернець, схилившись до криси, потихеньку сказав, «Та тепер уже щось інше говорять». «А що ж таке інше?» Та говорять про того, що в кріпості Шлюшенбурський. А хто ж там у кріпості? Та той, що як він ще маленький був, то йому присягали. Антонович. Так його ж і не чути було? Він десь далеко був? Ні. Його давно привезено в Шлюшен, і такий виріс великий, дорідний. Так а що ж про нього говорять? Та те, й говорять, що ніби хотять його по-старому зробити. А що ж це за причина? Борони Боже, цьому ж не можна статися. А Бог знає, він же наслідник. І коли б не ця цариця вступила, то більш нікому, крім нього. Та й тепер ніде діти його. Щось вони з ним думають, що комендант Шлюшенбурський став завжди каретою їздити до палацу чи куди. І ось він, Криса, мовляв, сказав, коли так справді, то зле робиться. І зараз ось і доніс про всю ту розмову. То, звичайна річ, Крису зараз же заарештували, і того ж дня до тайної експедиції привели і Діонісія. Старий чернець зараз же признався в своїх словах і розказав, що на думку йому спало таке розказати з тієї причини, що коли одного разу цар Петро ІІІ проїздив Повзнєвський монастир на Шлісельбург, то приходили до хлібні якісь люди і розказували, що цар їздив у Шлісельбург і випустив звідти Мініха, а на його місце посадив Івана Антоновича. І той Іван Антонович виріс уже великий та здоровий. Далі розказав Діонісі, що тиждень тому Прийшли до хлібні люди-коменданта Шлісельбурського, і він їх спитав про Івана Антоновича, а ті відповіли, що не знають про це. Мовляв, знає їхній пан. Та й порадили Діонісію, що про це говорити не треба. Діонісій це справді таки розказував Крисі, але говорив потихеньку і з простоти. Що було робити старим дідом-ченцем? Брати на дибу? На тортури не було потреби, та й від першого удару кнута нічого б не лишилось від діда. Отже, генерал-прокурор Олександр Іванович Глебов зробив доповідь цариці та наказала перевести Діонісія на життя до Олександро-Свірського монастиря і взяти з нього підписку, що він про те, що його питали і що він свідчив, до кончини живота свого не буде розголошувати. Так закінчився новий донос Крисен. Було це 7 серпня, а через два дні дістав Криса з Сенату відповідь, що його прохання про нагороду за колишній донос не вволено. Треба було вертати додому. Вертати з порожніми руками, зазнавши Стільки поневірянь і стільки невдач. Соромно було Крисі тепер дома в кобеляках і в очі своїм приятелям глянути. Бо ж хвалився він, що верне додому не інакше, як полковим суддею, а може, й полковником. І от надумався Криса, як тільки випустили його, не вертати додому поки що, а шукати собі щастя в іншому місці. Перескочив Криса через кордон, і втік до Польщі. Але і там не втихомирився він. Надія якось вийти в люди через доноси не кидала його. І вже з Польщі надіслав він знову таки на ім'я царицине новий донос. Розповідав він там, що, мовляв, за кордоном у Польщі дуже зле говорять про царицю. Розказують також, що цар Петро живий, і, мовляв, навіть надіслав цариці гостинця, хустку і табакерку. Писав, що запорожці хотять зрадити Росію і пристати до Туреччини, що скрізь за кордоном ширяться найрізноманітніші чутки про Росію. Знову довелося генерал-прокуророві робити доповіді цариці. Але та наказала слідство не провадити, бо ж доношчика в Росії нема. Та не витерпів Криса. Не зміг висидіти за кордоном. Знову він з'явився в Москві. І 22 грудня 1763 року Катерина дала такий указ московському градоначальникові графові Салтикову.